Grazie a tutti i cari ascoltatori. Sono le 20 a e r o l o c a l e per le 18 ore di Greenwich, qui il Cairo, radio di f f u s i o n e della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo all'ascolto della trasmissione in lingua italiana, trasmessa in、e、modulazione di frequenza sulle 9.540 kHz, pari a un d e c o r t e di 31 metri, sul canale radio satellitare NailZ m o n d i a e t 8 sulla frequenza 11.843 orizzontale e in streaming www.maspiro.ig. programma in lingua italiana a destinazione dell'Europa centrale. g r a z i e a tutti per ascoltatori dello stu e 33 di radio cairo questa sera al controllo tecnico avremo ahmed abdel gofor e al microfono alessia p u l m a n Nel corso della trasmissione di oggi potrete ascoltare Alle 25, benvenuti nel benvenuti momento. 25 Alle 20.25、e、rapporto dell'ultima ora di Pesema Abdel-Mahdi, i s e g u i t a d a canzone italiana. Alle 20.35、e、cronaca sportiva di Ola Sanir. Alle 20.40、e、racconti dei papiri del dottor Mahmoud m a n e r t a Alle 20.50 la morale di momento del dottor Hassan Ahmed k h a l i f 55 r i t i t o delle principali notizie, s e g u i t a dalla presentazione del programma dell'Indomani e la chiusura con la canzone araba.